de hallani ezen kívül csak a 400 kopogását, surrogását, forgását lehetett. Ami ennél is viccesebb volt, hogy minden fülhallgatom volt két lufi, gondolom héliummal feltöltve. Tehát a 200 táncoló fölött még 400 lufi is vonaglott ugyanolyan tempóban. Egy ideig nem értettem, hogy ez mire jó, de amikor egy fejrázós csapat a nagyon gyorsból átkapcsolta rettenetesen gyorsba, akkor megértettem.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 Ájla korábban biccentett neki, ezért azt hittem, hogy ismerőse. Megkérdezte, hogy átállítottam-e a szemüvegem. Mondtam, hogy nem. Miért kellene? Kisdődő akkor még nem láttál semmit? Mondta le sajnálóan. Nem tudtam, mi az a kisdődő, de úgy látszik, a városban mindenben kisdödő vagyok. Ez van. Megkérdezte, mutathat-e valami érdekeset? Bólintottam. Erre lekaptam a szemüvegemet, többször gyorsan elhúzta a kezét a ballencse fölött, majd visszaadta. Pislogj mind a két szemeddel egyszerre, utasított. Megtettem, de semmi nem történt. Kiolvashatta a tekintetemből a csalódást, mert hátba vágott, és azt mondta. De nem itt kis dödő, hanem majd bent. És köszön meg szépen, mert ezt ingyen senki nem csinálta volna meg. Legközelebb ötszázba fog kerülni, kedvezményesen. De hozzám jöjjél, ne a pancserekhez, oké? Okay? És ezzel eltűnt. Nem igazán értettem, hogy miről beszél.